Permet als refugiats i refugiades que ho desitgen tornar a les seves llars el més aviat possible i viure en pau amb els seus veïns. Resolució 194 de la ONU. S'exigeix la retirada de l'exèrcit israelià dels territoris ocupats durant la Guerra del 67. Resolució 242 del Consell de Seguretat de la ONU. La creació d'assentaments per part d'Israel als les territoris hàrabs ocupats des del 67 no té validesa legal i constitueix un seriós obstacle per l'assoliment d'una pau completa, justa i duradera. Resolució 446 adoptada pel Consell de Seguretat de l'Orient. Totes aquestes resolucions han estat incomplides sistemàticament per l'Estat d'Israel. La impunitat d'Israel va ser un dels eixos centrals de la primera conferència estatal pel boicot, sancions i desinversions, que es va celebrar del 19 al 21 d'octubre a Barcelona. La campanya del BDS pertemps fer pressió fins que Israel compleixi amb la legalitat internacional. Un dels membres del BDS Catalunya, col·lectiu organitzador de la conferència, ens ho explica. El, la campanya pel boicot de inversions i sancions a Israel neix al 2005 eh, a partir d'una crida de la societat civil de Palestina i el que demana és eh, bàsicament tres qüestions. Una és el dret al retorn dels refugiats del 48, la segona és el respecte a les fronteres de, del 67 i el fi de l'ocupació i la tercera és la igualtat dels drets pels palestins eh, que viuen a, a l'interior d'Israel. Hi ha diferents tipus de, de boicot. Hi ha una campanya pel boicot econòmic, també hi ha boicot cultural, boicot esportiu i boicot acadèmic. A mi una qüestió important és que al boicot és eh, sentenc com un boicot institucional, és a dir, boicot a totes aquelles persones que representen o que reben l'ajut de l'Estat d'Israel i el que persegueix és eh acabar amb la la el que seria la normalització de l'Estat en la comunitat internacional i la impunitat que aquesta normalització implica. Sobre l'efectivitat de l'ús del boicot com a estratègia de lluita no violenta, també ens en parla l'historiador israelà Ilan Pappé, ponent de la conferència. El boicot és una de les millors estratègies contra l'ocupació. No és l'única. Per descomptat hi ha altres. Tot depèn d'on estiguis i quin sigui el teu rol en la lluita. Per exemple, si tu vius a Israel, el teu rol és participar amb la població jueva. Si tu viu sota l'ocupació, el teu rol és estar implicat en la lluita principal. Però si ets dels molts palestins que estan fora d'Israel i de Palestina, crec que la millor estratègia és el BDS. Però cal tenir en compte que la campanya del BDS no pot estar separada de la qüestió política, mitjançant l'organització de la resistència no violenta de Palestina. La paraula «apertheid» ens remunta anys enrere, quan a Sud-àfrica s'estava duent a terme la segregació racial. No obstant, des del 1948, l'estat sionista també aplica un sistema d'apertheid a la població palestina. The, the way this way is regard... Els israelians tracten els palestins com si fossin aliens que no tenen drets bàsics i dels quals s'espera que desapareguin. Aquesta és una clara diferència amb els sudafricans de l'apartheid, bàsicament perquè a Sud-àfrica es volia explotar els sudafricans, però com a mínim es volia que es quedessin. En canvi, els israelians no volen explotar els palestins, sinó que volen desfer-se'n d'ells. Actualment, la campanya Boicot, Sancions i Desinversions ja ha recollit diversos èxits i suports arreu del món. Es perfila així com la principal estratègia de lluita no violenta del moviment de solidaritat amb Palestina. Moviment que sempre ha defensat els drets d'un poble que li dona sentit a la paraula resistència.